Katanya kata Musanna, Syekh Ibrahim Al Qarni dia kata, wafusir al iman bintasbiqi dan telah ditafsirkan akal iman itu maknanya telah mentafsir oleh jumhurul ulama. Daripada asyairah dan maturidiyah Mereka ini daripada ahli sunnah wal jamaah Dan juga muafakat oleh setengah-setengah orang mu'tazilah Pada mentafsirkan iman imam Bitasdiqi ha, Dengan tasdik ha, Apa makna tasdik? Tasdik arti membenarkan Ayat tasdiqil ma'hudis syar'an. Ani pakai alih la, alih la lil lil -li -li -li alhid sebab dia tafsir ayat tasdiqil ma'hudis syar'an. Ah ditafsirkan iman dengan makna membenar yang maklum pada sarang. Ah membenar yang maklum pada sarang. Apa menahak maklum pada syarah Wahuwa dan ia itulah At-tasdiqul ma'hun Caraan Iyalah Tasdiqul nabi Sallallahu alaihi wasallam tu idhafak masda Kepada ma'fukulah tu Haa pa'in tu Pa'in tu uleh kita umatnya nak Uleh kita mukallah tasdiiqu su'ala ka tasdiiqu kulli mukallafin nah ha, kana sebaet membenar oleh orang mukallaf akan nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna mengaku dalam hatinya benar nah ha, nabi sallallahu ha, alaihi wasallam benar fi kulli pada semua barang, ha, kuli mana jami, bukak kuli mana kebanyak, kaya majmuk dak kuli mana jami, fi kuli pada semua barang. Jabihi ja yang mendatang io, ia... boleh pakai botulit tak dia? Jaa muka adi dengan botulah. Pada pada semua barang yang telah mendatang Ia io nabi sallallahu alaihi wasallam bihi akannya. Ah ha, semua barang hak bawa data oleh dia akannya tu kita membenar dia. Ngatuk ha, orang panggil tasdid, hak tu panggil imam. Orang tak ada hak membenar dalam hati belah tu, tak panggil ah ha, tak panggil orang tu mukmin walaupun tahu kata sebenar. Ha, tahu kata sebenar. Tapi tidak membenar. Tak mengaku dalam hati kata sebenar. Tak jadi. Tahu saja tak jadi. Tak mengaku kata sebenar. Ha, itulah kita reti kata. Ilmu dengan tasdid. Ilmu dengan i'tikad tu dia lain lagi dia. Dia lain lagi Ah ha, Tengok. Orang kafir. Hak Nah Dalam ugamu dia. Dia tahu kata Muhammad tu sebenar. Bukan dia tak tahu Tapi dia tak siap percaya ha, Dia tak siap membenarkan Tak mengaku kita panggil Tak siap mengaku Ada setengah-setengah mengaku Muhammad Nabi Rasul Tapi dia nabi untuk orang Arab ha, Yang jumpa singkat ha, tu Maka orang panggil tak siap membenar juga Kata Nabi bagi dia ha, Ada setengah mengaku Kata ya Muhammad ni adalah Nabi Rasul bagi seluruh tapi dia tak semen benar. Kerana beberapa sebab. Kerana hasad deki. Macam-macam ha, lah. Dia panggil mawane. benar yang menghalang mereka daripada beriman tu. Ha, maka wala bagaimana tahu alim setara mana pun. Kalau tidak ada tasdik. Tidak mengaku dalam hati. Akan Muhammad tu yang benar. Pada semua barunya dia bawa data. Maka selama itu tak panggil orang tu mukmin. Walaupun tahu ha, Nah dia tak lazim tak dia ha, Tengok lagi-lagi Dia -lagi. Ya, supaya kita Supaya kita tahu Apa dia ni Dalam, dalam kupu Kita tahu tapi kita tidak antikap. Kita tahu Barang ni barang kupu Tapi kita tidak antikap. Hmm, Itu dia Adakah kita mengaku begitu Seperti kita tahu Kata Adara Palsafah Kata alam ni qadil Kita tahu Kita boleh royak ini ha, di sisi falsafah Kita kata Ini diisi orang falsafah Dia pegang kata Ada langit kodim Matahari bulan tu kodim Itu ha, siapa pergi gitu Diisi orang falsafah Kita tahu kata gitu Adakah kita turut membenar seperti kata mereka Oh tidak ha, Kita engkar Kita engkar Ah ha, tu buat kita membenar katik sumpah dia ha, Kupulah kita ha, lah. Hmm. <coughs> kita tahu kata orang Nasara tu mengatakan Isa anak Allah Taala. Ha, kita tahu. Ha, dan setengah orang Nasara i'tikad Tuhan 3. Kita tahu? Ha, tu. adakah tiada-tiada tahu tiada membenar? Eh, hey, Kita tak membenar kata kau begitu. Ha, kita hak membenarnya Isa adalah rasul Allah, hamba Allah, bukan anak, bukan Tuhan. hak kita gitu. Ha, nah. Itu nak beri nampak Betul mana tu Nak beri nampak Kata bukailah Tahu dengan membenar Itu hak tu Kalau hak tu Kita tahu Kata Isa anak tu Aku podah kita Tidak Itu dia Ini pun Orang kafir tahu Muhammad Rasulullah ya tahu Tapi dia membenar Tidak Sebab dia tak dia orang mu'min Kita tahu Orang nasara Iktikat kata Isa Anak Allah bagi kita membenarkan aidah ha sebab tu kita tak kufur gugur ha dibandinglah ha dan demikianlah kalau gitu hendak panggil iman iman tu kena at-tasdiq ai tasdiqun nabiyyi, membenar nabiy membenar oleh orang mukallaf akan nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan fi kulli ma pada semua bukan setengah-setengah ha pada semua ha, kulli ma jamii bukan kulli mana majmū' ana pada kebanyakan. Ha kalau kulli mana majmū' mana kebanyakan tak jadi lagi. Dia kena pada semua. Ha pada semua ma barang ja'a yang mendatang ia ataupun semua barang yang bawa datang ia. Ya Nabi sallallahu alaihi wa sallam bihi akan nya. Hai panggil barang itu. Itu membenar semua lagi pula barang tu tu wa ulima min dini bid-darurati ah kait lagi dan diketahui akannya akamma jadi jumlahnya atas pada jumlah ja'a bihi mambana fi kullima ulima ah pada semua barang yang diketahuikannya min ad-dini daripada agama diketahui bid-darurati Maknanya, ayu lima min adilla tiddini. Ha, artinya daripada dalil -dalil ha, ya? ha, diketahui daripada dalil-dalil bagi agama Ah, yang diketahui daripada dalil-dalil agama ha, bishib Nah, dengan menyerupai darurah tu, karena kibil darurah, aybishib hil Maknanya tidak lagi bah apo ya kedek gitu ha kana darurah darurah ni maknanya ha apa nama hok latas tu asal darurah ni. latas tak bahajak pada PKT titik rata anak ha supaya kita kata tu hok benar darurah ha supaya kita katanya uh, satu itu setengah daripada dua oh ha. kena fikir lagi satu itu setengah daripada dua ha tak ada kena fikir lah ha? ha dia panggil daruri Ah ha, bahasa nyato tak ada kena pikir telik dah. Hmm kalau gitu ha, ada pu hok ugamo hok ha, nazari tapi oleh karena sangat masyhur sangat terkenal seolah Allah, sebab nadzarurah. Lalu tu ditasbihkan. Ma'ulima min ad-dini bid maknanya ulima min ad-dini bi syibhid-darurati. Dua tempat kedimudhah. Min ad-din kada min ad-dillatid din Bi darurah kada Dengan menyerupai darurah Kalau gitu dengan tafsir bawah itu Fahuwa ha, Ini ni ha, ha, tafsir ni Iza ul iza alimta At-tafsir al-magkur Apabila aku tahukan tafsir tersebut Ulima min din Tafsir dengan min ad-dillatid biddarurah tafsir dengan bi syib hiddarurah artinya kedimudah dua tempat jadi apabila engkau ketahuikan ah akal tafsir tersebut bahwa maka ialahlah itulah ja abihin nabi sallallahu alaihi wasallam ni ya panggil nazari yung bil asli pada asalnya ia bahasa fiketi lik Bukan tahu dengan nyata latah Kena bagaimana ugamuh ni Bukan tahu dengan teriak gitu Hak data sarak bahawa kita boleh tahu Dia paling kata nazari pada asa Illa anahu illa mana lakin Lakinnahu tetapinya Lammash tahara Tetapinya Maja abihin nabi sallallahu alaihi wasallam ni Lammash tahara Tak tak kalah termashhur ia bila barang hak jadi pseudo thara jadilah ia majab bin nabi itu jadi ia mulhaqam bid daruri jadi ilhaq dihubungkan diserupa dengan daruri nah tu dia asa benda tu benda bahasa kena dapat dengan fikir tilik dapat dengan suluhan akal tapi oleh ulikan masyhu sangat tu haa, jadi maklum bid darura Nah ha, orang tahu semua pai maklum. Hai daripada barang maklum. Ah ha, maklum di orang hak tahu nyato. Diisi si orang hak belum nyata tak maklum lagi Hai. tu dia tahu nyato semua kan maklum lah kau Ha macam macam kita. Ha tu asal menadzaruri menadzari. Ah ha, maka semua barang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni panggil barang Karena kita tak dapat tahu dengan tak dapat wahyu menceritakan. Ah ha, kita tak dapat tahu cara ha semaiyah, kita tak tahu cara ha puasa, ha, zakat ni kita misah ibadat. Ah ha, manakala ha, apa dia tu syarat datang ha, menjadi maklum. Tak dalam maklum ni orang panggil masalah benar zaruri. Ah ha, bukan zaruri pada asan nazari tapi diserupkan dengan zaruri. Ah ha, la itu raka kata Ma ja'abihin nabiyu Sallallahu alaihi wasallam Wa'ulima minad din Bid-darurah Sebenarnya Bishibhid-darurah Haa, Haa Ini hura-huraya ni Patut kita ingat lah Bila kita pergi tengok di lain Ibarat kita lain Kita ingatlah cara Kedih ibarat Bila kita baca lah kitab jauhi Mana pun Kita ingat huraya dia tu Haa Ni yang panggil nak tahqiq ilmu ni Ha dia. Haa, jadi mulhaqam bid Di dis gimana? Maksud dia bak banding, Bak menyerupai, tak kala menyerupai ilhaq dia kena ada jamek ada wajah syabah dia. Bi jami'il jazmi, ah dengan jameknya ialah jazam. Ha. Jamaknya ialah putus. Fi kullin, ah boleh memutus pada tiap-tiap. Apa dia tiap Ha, Tiap-tiap daripada Al-Nazari Al-Daruri tu Minal Amin ha, Daripada orang awam Wal-Khasi Dan orang khawah ha, Orang awam Orang ramai Orang biasa Dan juga orang khawah Orang-orang tertentu Supaya Hmm Dah jadi maklum semua Dah jadi masuhur tu Ya kalau tak masuhur tu Orang-orang khawah je tahu Supaya kita kata Bagaimana sulit Bagaimana rahsia Orang-orang tertentu je tahu Bukan semua orang tahu. Tapi dah cu. Mari. Ha, cu itu mari daripada masyur. Ha, suhu. Ha, dia kata suhu. Mari daripada arak masyur. Ha, bila bagi masyhur, masyur. Dia panggil suhu. Jadi cu. Ha, tu Orang lapisnya bawah pun tahu. Lapisnya atas pun tahu. Mana orang rendah, orang tinggi. Tahu semua tu. Dia panggil bahagia itu. Sudah jadi termasyhur. Bila hak masyhur gitu orang panggil supur benda daruri dalah. Hmm. Kalau gitu bagi agama ni bukan tahu, tahu dengan jalan atas, tahu dengan dalil. Ni mana dalil kata wajib semaya? Ha Jadi semaya ni bukan bukan barang daruri, barang nazari mana dalil kata wajib semaya? Ah, firman Allah Ha, Jalan mana boleh ambil di ayat tu Wak Dali kata semayat tu wajib Kerana amalil wujud asa amalil wujud Bila tak ada sarih nunjuk tak wajib Ha tengok nak boleh hukum kata semayat wajib pun Bukan mudah Itu berkata asal nazari Tapi orang tahu semua orang Islam kata kena semayat Jadi semayat ni semua benar latah dah Tak ada, nak pada dali lah Semayat mesti Ha kata semua lagu gitu. Ha, dia panggil daruri Ha puasa pun mesti Yang siapa musuh ho yang sapar ko ai ka pai kata. Sulai, pa, tak puasa. Ha jadi jadi pandai celor. Ha ter panggil benda lagu tu asal nak mai kata wajib puasa no bukan daruri Mana kutiba alaikum mustia. Di fardu atas kamu akan puasa. Ha tengok nak ambil dalih kata wajib tu kena mari dipada syarak. Ha tu kata asal baren nazari. Ha, begitulah apa semua nabi sallallahu alaihi wasallam ghaib tu orang panggil asal barang nazari ha, tapi boleh kerana jadi latah masyhu jadi suku barang daruri hmm, tu huraian dia kata maulima minaddin ai min adillatiddin daripada dalil-dalil agama apa dalil-dalil agama qira' hadislah tu dalil-dalil agama qira' hadis patu ijmak ha, qiyas ha itu dia dalil-dalil ugama. Habis ha, itulah bab dia kata fa huwa ay itu ma ja asli pada asalnya yang basa dapat dengan jalan fikir telik ha daripada dalil-dalil illa anahu tetapi nya kullu ma itu abihi itu tak tak kala jadi masyhur ia ha Jadilah Ya mulhafam Bidharuri Dihubungi dengan Ya bahasa ha, Dihubungi dengan pihak Bijami'il jazmi ha, Dengan jami'nya Ialah memutuskan Fikulim minal ammi ha, Memutuh kepada semua Memutuh daripada Amin ha, itu tak berlaku pada jazmi Memutuh daripada Orang-orang awam dan orang-orang khawas min ghairi qabul lil tashkiki daripada ketiadaan terima akan meragu-ragu. Ah ha, ya bareh bareh ya bareh maklum ni tak ada ragu dah. Semayan wajib ada ragu lagilah. Ha, ah puasa ha, bulan Ramadan tu wajib. Ada ragu-ragu lagi? Ah ha, tak terima ragu. Tu panggil bareh bareh yang masyhur. Hmm. <tuh> Ha, itulah. Jadi begitu juga hak dia raiyat tu kita berkaitan ibadat ambu ha, kubari raiq seperti dia menyatakan Tuhan. Ha, dia menyatakan apa lagi akhirat wala raiq pada pandangnya mata kepala. Ha, tapi orang panggilnya ah ha, sungguh sebenar pada ayatan ha, kata pada mata hati. Ah ha, sabit itulah kita tak ada ragu. Hmm. Kemudian wal muradu dan yang dikehendaki dengan mana dengan kata bertas diqin Nabiysallallahu alaihi wasallam tazdik fi zalika ayfi kuli ma jaabhi seni murak dengan kata membenarkan Nabi pada demikian itu pada kulli ma jaabhi ilakhir itu apa murak membenar di situ iyalah al izanu tuhoba ialah al izanu izan tu bahasa kita panggil kata mengaku, ha, izan tu mengaku, di ha, dalam hati ni mengaku di dalam hati lima jahabi dari tanya mahu mengakukan barang yang batalah mendatang ia ia nabi saw mengakukan barang yang batalah mendatang ia ia nabi saw bagi al izanu Tahsub si mengaku dan terimokannya kemaja abihi. Ha tu, tu makna tasdik tu. Ha sabik tulah kalau tahu saja tapi tak sempat mengaku, tahu saja tak sempat terima tu tak jadi orang mukmin. Ha walaupun boleh hurai tengok seperti orang musyrikin. Dia panggil orientalis. Tengok orang tu tu jangan tu bijak tu. Ha orang alim dalam Yahudi dalam anak suara mereka sengaja mengaji Kro'el Beberapa lagi Kro'el ada tafsir bagai-bagai bahasa dia ha, Zaman sekarang Nah Dia tafsirkan dengan bahasa orang putih ha, Dengan bahasa Siam Bahasa Cina Kan orang Islam ada punya semua bahasa Lalu dia salingkan Kro'el itu kepada bahasa dengan sepuluh kita saling kepada kepada Melayu ha, Kepada bahasa Jawi Bahasa Jawa Ha tengok kita muka kitanya orang bahasa Jawa. Ha nah. Ha dia panggil Jawi. Ha, Masuk dia ni Sabah, Jawi. Ha mari daripada Jawa, Jawa. Ha bubuh dia ni Sabah, Al Jawi. Ha, kita orang Jawi. Ha tafsirkan, ta daripada Arab kepada Jawi, kepada Al Malayui. Ha, tengok kita ni. Ha orang cakap Siam, ha dia kepada bahasa Siam. Ha, bahasa Cina, orang selepas bahasa Cina, terjemah tafsir dia kepada bahasa Cina. Orang-orang putih Itu jumlah bahasa orang putih ba Lain-lain bahasa Banyak lagi lah bahasa tu ha, Jadi dengan itu Orang yang ugamual lain tu mengaji Tafsir kera'at ah, Hapa kera'at ah. Mengaji hadis Mengaji syarah hadis Siapa reti Siapa boleh royat hadis duduk situ Makna begitu boleh tafsir Tapi adakah hati mereka terima ha, Situ tepat nak Tak terima Duduk kupa situ habik tak ada harga ingat qura'at eh. sebab orang orientalis ingat lebih dari kita lagi nah dia buat tengok tu suara so ori orientalis orang mustasyriqin dia panggil orang-orang Kristian Nasara dia buat kitab 5 jilid teban ni nah, ha 5 jilid dia buat kitab ke, apa tu kitab faraasat hadis al-mujamul mufahris dia buat nama kita dia al-mujamul mufahris ha nah, apa tu untuk buat cari hadis kulit-kulit boleh teban nah, ni ha Ha, nah, Lepas tu Dia boleh raya Hadis ni Duduk dalam Sahih Bukhari Duduk di Ba' tu ha, Hadis ni Duduk ada Sahih Muslim ha, yo, yo, boleh. Bah, Dia raya boleh Lepas dia raya tu Siapa dia Dia Kristian ha, ha, ha. Habis tu kita jadi dah kata Oh Ingat ya kru, eh. Oh Oh Laca tafsir Hei Haa Tu dia lah Kita tak ada raya tu Nak Sebab tu lah Al-ilmu itu dia Nuh, Cahaya Cahaya Bukan ilmu duduk di pandai raya Al-ilmu laysa al-ilmu bikathratir riwayah. Bukan ilmu duduk di pandai beroyak. Boleh banyak royak tu ilmu lah tu. Bukan di situ. Innamal ilmu nurun. Ilmu ialah cahaya dari Allah yaqdhifuhu bil qalb. Allah mencapakkan cahaya tu ke dalam hati hamba yang ia kanaki. Tu ilmu. Kalau duduk di royak-royak tu ilmu. Ah, ha, bukan. Yang ni bukan ilmu yang nafaq, bukan ilmu yang hakiki di sisi Allah, bukan. Tu dia. Ha, ah, sebab ni cara mengaji lagi dah kita kena beringat di cara tu lagi dah. Lagi kita nak dapat ilmu yang merupakan nur tadi gak. Ah, ha, ilmu nak panah beroyak, panah syarah ceramah tak dak payahlah tu. Tu tu. Hmm, tu dia. Ah, ha, baik. Itulah Aa, muraknya dikehendaki dengan kata iman itu ditafsirkan dengan tasdid. Kanak kita sedia arti tasdidkan nabi sallallahu alaihi wasallam pada semua barang yang dia bawa datangnya. Dikehendaki dengan tasdid, mana apa? Makna mengaku di dalam hatinya dan terima akan barang yang bawa datang yakannya. Tu muraq. Walaisal muraduh takut kita pergi faham muraq lagu lain sebab dia jaga. Bukanlah murad ayib tasdik disitu Wuku'u <Susur> nisbatis sidqi ilaihi Ahak tu bukan murad Wa laisal muradu ayib tasdik Wuku'a Khabar laisah Wuku'a nisbatis sidqi ilaihi Bukan dikandaki makna tasdik tu ialah Jatuh nisbah Jatuh membasakan membenar Jatuh membasakan benar nisbah ilaihi kepadanya kepada nabi SAW semata-mata jatuh nisbah benar kepada nabi jatuh fil qalbi jaga ibarat dulu wukuu nisbati idhofah masdar ke fa'il nisbatil sidqi tu idhofah masdar ke ma bu'u nisbah ilaihi ila ta'alluq pada nisbah wukuu fil qalbi ha ta'alluq pada wukuu ha jaga ibarat dulu itu dia Mananya jatuh membasuhkan benar, membasuh ilahi kepada Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Jatuh membasuh itu fil kalbi. Min gairi izaning wa kabulil lahuh pada wukung. Jatuh nisbah saja mana tahu saja kata Nabi itu sebenar. Nah. Min ghairi iz'anin wa qabulin Daripada tiada mengaku dan terima Lahu akan nyok Akan Nabi SAW Akan maja abihi tu Haa Kanak rajak lahu li nabi pun Sebenarnya ke demutah Lahu a'ili maja abihi Haa sepul ni lah Orang kafir yang alim alim Tahu kata Muhammad tu Nabi ha, Tahu kata Muhammad Rasulullah Ah, ha, hengas setengah setengah orang ulama daripada Yahud tu mereka bisik. Ah, ha, kata ya, sungguh Muhammad Rasul Sungguh. Tapi tidak ada tunggu. Ah, ha, tengok. Hmm, tengok sebab Abu Talib bapak sedaruah dia sendiri dah. Dia kata Allah Kad Alim tu bia Muhammadin Khairul Adiyani Bilbariyyah Dina. Ya kader. Demi Sungguhnya aku tahu Ugamu Muhammad Ugamu anak saudaraku aku ni Ialah sebaik-baik ugamu Dia kata Haa Aku tahu Tapi tahu pun Tak terima hmm, Tak terima Tahu saja Tak boleh terima Haa Itulah Kali begitu Murak dengan membenar saat ni Mengaku dalam hati Dengan pada semua barai hak dia bawa datang. Bukan makna membenar Zain mana tahu kata sebenar Nabi Daripada tiada mengaku dan terima dia. Itu kanak kanakki kata Semata-mata jatuh dari hati Semata-mata jatuh dari hati Kata Nabi tu sebenar Itu kan dia hmm, Itu dia Tapi tak terima Superduk belawat Berubuk jawatan tu lah Kalau kita ha, nah. nak misal Kapung kita tu terime mati Ha, ah apabila mati nak tak nak latih ah ha, jadi berebut wei eh. si Khalid nak jadi tak imin si, si Zaid pun nak jadi tak ah ha, dua orang ada berebut Bila berebut ni kita sebenarnya letak hati seorang kita setuju kesapa ah ha, kita setuju kalau Zaid jadi tak kita setuju ha, kalau Khalid ah ha, kita tak setuju ah ha, berebutlah kekok Haa, pilih-pilih mari Nyeh, boleh ke kholik Haa, hati kita dah nak kezal Hei, dah kena kezal Hei, bahasnya boleh ke kholik Bila boleh ke kholik Nak tanya hati kita boleh terima Dekat kholik Tuh, tanya tengok Tapi mulut luar Haa, lah, nah, kata pilih tak email Haa, pilih dah Boleh siapa tak email ni no? Haa, lah ni tak email kawan tu Haa, kapal kita tak email lah ni Dekat di kholik Boleh kholik tapi kita akan bawa Zahid <coughs> Hati tak izan Hati tak izan Kalau boleh utang, nak utang semula Gini weh, awak pilih kemarin tak jadi Nak pilih semula, kita tak kaya Zahid pula ha, Semula semula Menteri ni semula Jadi nak rakyat kata dalam hati kita tak terima Khalid jadi tak imin Tapi dah pilih boleh ke dia Mengaku itu mula Siapa tak imin dia maulah ni weh ah, Tak imin kawan oh, Khalid Ha ya. Gadai-gadai kemari Ni weh tak email kita lah ni Ni, Ai, ni tak email kita lah ni Walah dia cari Zai Hati-hati-hati Itu dah tu Bawa temu mengasak ni Tak email kita ni Weh tak email yang baru letak Seminggu baru ni Mana ni Ni tak email kita Tak email kita Dia cari seorang Zai ha. Nanti nak reyak Misa kata Mengaku mulut tak email kita Tapi hati tak terimak Sahabat dia dia cari seorang Zai Apa ha. yang ha, tu Haa tu Misa Nah ha, kali itu murak tak sedek, murak ta itu bukan wuku anisbah tu, bukan semata tahu kata Nabi tu sebenar itu bukan dia nak mengaku tu dia pada semua barangnya dia bawa datang. Asabit ha, tu lah Tuhan kata dalam Quran ya ayuhanah sudulu fasil mikaf wahai sekalian manusia masuklah kamu dalam Islam seluruh bukan do lidah saja asyhadu alla ilaha illallah tak seluruh hati tak terima. Nah dia kena seluruh. Ah tadi. Habib. Ah itulah Murak dengan tasdid itu iaitu tadi. Nah maknanya izan Bukan muraknya wuku nisbati siddiqi ilaihi fil qalbi min ghairi izaan wa, wa wa wa qabulin lahu hatta yalzamal hukmu bi imani katsirin minal kuffari Ah sehingga Lazim oleh hukumkan Dengan iman oleh kebanyakkan daripada kufar. Kalau kita pakai murak ni Ini hatta ni nak gayah mana nak gayah bagi napi? Haa Tidak bukan murak gitu Sehingga lazim Kalau murak gitu lazim oleh hukum Haa jadi gayah bagi gayah bagi napi. Laisal murak Bukan murak Haa bukan muraknya begitu Ha, murat tu tu lah Sehingga lazim oleh hukum dengan iman all, Semua kebanyakan Minal kufari daripada orang-orang kafir Allazina kanu Yang adalah mereka itu Yang telah mereka itu Ya'rifuna Yang telah kenal mereka itu Orang-orang kufar tu kena Akan Hakkiyyata nubuatihi Akan keadaan sebenar kenabiannya warisalatihi akan keadaan sebenar kerasulannya akan keadaan sebenar jadi nabinya Akan keadaan sebenar jadi rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ah tengok tu hal sifat tahriyat dalam Quran kata puak-puak ulama Daripada ahli kitab tu innal ladzina utul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum siapa kata tu bahawa orang yang telah diberikan kitab mana puak ulama ahli kitab ha, mereka itu kenalkannya setengah ulama tafsir dhamir jak mereka kenal kan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka kenalkan anak-anak mereka sendiri ah ha, tu nak oi cerak cerak taro tu mau kenal nabi Muhammad ni supaya kenal anak dah saya kata Ha tu kalau gitu tiap-tiap orang kenal Nabi Muhammad boleh hukum kata orang, -orang mu'min. Haa, tu orang mukmin? Tidak. Ha kata bukan muraq tasdik tu semata-mata jatuh ha benar kepada Nabi dalam hati. Haa, nah, tak tak dihukumkan lagi. Wa misdaqu zalika. Dan wa misdaqu zalika. Misdaq mana dalilnya tu? Tak sahih. Dan bermula dalil bagi demikian itu. Ha. Dali bagi demikian itu ialah ha. sauluhu ta'ala Ya'rifunahu Kama ya'rifuna Abna'ahum Itu hara ya sendiri kata Kenal mereka itu Siapa mereka itu? ulama ahli kitab Mudah-mudah ha. kata ahli kitab lah Sahabat humi ayat Innalazina uutul kitab Haa Kenal mereka itu ahlul kitab. Mana Yahud wa Nasara lah. Ulamu Yahud Nasara. Mereka kenal akhirnya akhir aken Nabi SAW. Sebagaimana kenal mereka itu akhir anak-anak mereka. Nah, Siapa tahu tu lah. Tapi mereka tak mengaku sekali Muhammad Rasul. Kenal saja. Qala abdulillah ibnu salami radhiyallahu anhu. Ha Abdullah bin bin Salal ni dia daripada ahbar. Dia ni daripada ulama orang Yahudi ni, Abdullah bin Salam. Ha, mana manakala Nabi SAW hijrah ke Madinah, dia masuk Islam. Ha Abdullah bin Salam ni. Jadi dia katakan gano? Laqad 'arabtuhu. Demi Allah, sungguhnya telah kenal aku akannya. Nya ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku kenal dia ni hina raaituhu ketika aku lihatnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku kenal dia kama a'rifu bi sebagaimana kenal aku akan anakku hmm ku tengok pak kenal dia serupa ku tengok anakku kenal hmm boh ke ah wa ma'rifati li Muhammadin ashaddu dan boleh kata amringan makna bal dan kenal aku akan Muhammad itu lebih sangat lagi ah eh? asyaddu ai min ma'rifati ibni ah tu dia aku kenal Muhammad lebih pada aku kenal anak aku lagi tu Abdullah bin Salam dia kata belah tu pernah sayidina Umar radhiyallahu anhu tanya Abdullah eh aku nak tanya mu sikit eh Allah Ta'ala raya dalam Quran kata Puakmu kenal Muhammad Supaya kenal Supaya kenal An-Nuh Alhamdulillah kata Bahkan kenal Muhammad lebih pada kenal an -noh. lagi Umar kata bagaimana? Haga An-Nuh? Sedangkan tak biasa tengok Bapa umum lebih kenal pada an -noh. Dia kata kerana an ini ihtimah Ah ha, ihtimah Anak kita ni ihtimah lagi Boleh jadi isteri kita tu gilgak perut dengan orang lain pun boleh jadi Ha, kena basah Basah isteri Hak ganah tu Suami aduk Haa Gidip bitu dengan lain Boleh jadi Haa ada gitu ha, kan Gidip muka dengan orang lain Boleh jadi Haa tu dia Kalau boleh anak Bukan okay, anak suami Anak monyet Hmm tu dia Haa Tu kata Ihtimal lagi Anak kita redak tau Haa Sabit tu kalau Nak cerak Dia tanya ibu Haa Abdullah bin Zainab Haa nyebinkan kepada ibu itu dia ha, Pasal apa? Pasal tak ada awis dah Bila ibu yang melahirkan pakai anak ibu lah Ada pun bapak tu belum tentu lagi Boleh jadi bahasa Basal apa basa orang paling kata ha, Boleh jadi bahasa dia berkenak dulu ada gunik dulu boleh adik ha, Belum kahwin Banyak orang basal tu ha, ada pergi awal dulu ha, Bawa lekat perut Bawa simpel berkahwin Ada juga Habis tu kata belum tentu Anak kudak tau itu Abdullah jawab ketika ditanya oleh Zainah Umar. "Bapa mengapa kata gitu?" "Ha, ya tak aku kena Muhammad lebih lebih cerak daripada kena anakku lagi. Kerana anak itu ihtimal." Ha, bila Abdullah jawab gitu, Umar tepuk belakang. "Oh, kena mu kata." Tulah nak royak kata jelas bagi orang alim dari agama mana-mana pun we alim sungguh, jelas Muhammad Rasulullah tapi mereka tak tak terima tu hak tu tak ada lah hak Tuhan tak hendak pergi. Ha hanya buat sabarlah. lah sabar hasad deki, ha, ha nak ke dunia ha, macam macam lah tu sabar. Sabar bagi ha, bagi tak nak terima. Tu dia. <coughs> ha intaha. Nah ha, intaha pun ni intaha perkataan Abdullah ni. Ha qaul Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Habis ha, Itulah kita reti makna Apa dia? Makna iman ha, Nah Kita dapat ambil pulasah daripada ha, Huraian syarah kita tu Reti makna iman Ya kita dah kata semua so, iman Islam, iman ha, Apa dia iman tu dia? Iman ditafsirkan dengan tasdik Tasdik yang maklum Membenar Apa maksud membenar? Membenarkan akan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mebenar pada semua barang yang mendatang iyakannya dan membenarkan barang yang diketahui daripada dalil-dalil ugamo dengan darurah dengan latar ini dengan ada nazari dia disuporkan dengan daruri maksud itu ha, jadi bukan mura tasdid itu semata-mata tahu kata benar orang jadi nabi itu bukan dia imam semata-mata tahu tu daripada tiada terima daripada tiada Haa, mengaku itu bukan dia lagi haa, daripada situlah maknanya tak boleh kita nak hukum di atas haa, alim ulama daripada orang yang bukan mukmin semata-mata dia tahu Muhammad Rasulullah tak leh hukum kata dia, dia terhadap orang mukmin tak boleh ha wa yakbil <tuh>. ijmalu fi ma yu'tabarut taklifu bihi